Лейтенант Тімоті Трент із Нью-Йоркського відділу вбивств ніжився у святковому дозвіллі на просторі залитій лагідним сонцем Тарасі затишного коннектиковського будинку своєї сестри Фріди, спостерігаючи, як крихітний обіграшковий червоний літак прошиває безхмарне ранкове небо в напрямку Покіпсі. Позаду до себе у вітальні – він почув голос Фріди. Щойно вона зняла трубку після телефонного дзвінка. Ого, вітаю вас, місіс Вайдербакер. Хто ви кажете? Королева Бурлеску? Б Який нечуваний, просто приголомшливий жах для вас. Ні, я вас ані трохи не звинувачую. І це ж треба, саме у день виставки Троянд. Тренд знав що виставка «Троянд» місцевого садового клубу мала відбутися у маєтку місіс Вайдербакер пополудні саме цього дня. Він також знав, що місіс Вайдербакер мала зачитати інавгураційну промову Фріди замість неї. Оскільки його сестрі, яку ущойно переобрали президенткою, сімейний лікар наказав лишатися вдома і лікувати літню застуду. Але яким чином багата і грізна місіс Вайдербакер могла вплутатися в історію з королевою Бурлеску? Це був новий і захопливий поворот подій. І що ви кажете, місіс Вайдербакер? Голос Фріди в трубці злетів на октаву вгору від занепокоєння. «Промова не надійшла? Але ж я відправила її ще вчора! Яке нечуване зухвальство! О, Дезі це зробить! Як мило з її боку!» Дезі Грофс, як знав Трент, була найближчою подругою Фріди і дружиною Гордона Грофса, багатостраждального племінника місіс Вайдербакер, який мешкав разом із нею, та керував її маєтком. Фріда стрімко з'явилася на терасі, і Рвучко майже нервово вхопила копію своєї промови з кам'яних плит, де її необачно поклав тренд. «Тільки уяви, моя промова так і не дійшла до місіс Вайдербакер. Слава Богу, що Дезі вправно місце награфувати». Вона запише текст під диктовку телефоном і потім встигне його надрукувати. Вона знову поспіхом повернулася до трубки. Алло, Дейзі, серденько, ти готова?» Трент ліниво слухав, вимальовуючи в уяві приємні фантазії про двобій суворої місіс Вайдербакер з королевою Бурлеску – поки його сестра натхненно виголошувала свою пишномовну промову. «Шановні пані садового клубу, вашим найкращим другом є Троянда». Вона натхненно сипала солодкими епітетами, неблагано наближаючись до того самого курйозного розділу, де із надмірним пафосом порівнювала техніку оприскування рослин з непохитними засадами сучасної демократії, тієї самої частини, яку він так благав її викреслити. На його величезне полегшення. Вона таки її оминула і перейшла до патетичного завершення. «Леді, ніколи не забувайте, що Олівер Вендел Голмс раптом вона видала пронисливий зойк». «Ні, Дезі». «Це неможливо! Вбита!» Трент підхопився на ноги, коли Фріда вибігла на терасу. Тімоті, місіс Вайдербакер щойно застрелили і знайшли мертвої у музичній вітальні. лічені секунди вони обоє вже були в автомобілі Трента. Застуда Фріди миттєво забулася у вирі потрясіння. Це все той мерзенний племінник, важко дихала Фріда. Я завжди відчувала серцем, що він небезпечний. Ти маєш на увазі Гордона Гровса, чоловіка Дезі? Фріда лише зневажливо пирхнула. Ну, звісно, ні. Що ти таке кажеш? Бідолашний Гордон лежить у ліжку зі сламаною ногою. Це Мальс Гровс. Інший її племінник Він роками жив як дармоїд А сьогодні вранці Він з'явився з якоюсь Жахливою жінкою З театру Бурлеску Він щойно дружився з нею І цілком спокійно очікував Що місіс Вайдербакер прийме цю особу З розкритими обіймами Сталася жахлива сварка Місіс Вайдербакер у деталях розповіла мені про все по телефону. Вона збиралася припинити його щомісячне отримання та змінити свій заповіт. А тепер ох, нещасна, бідолашна місіс Вайдербакер. Ось так королева Бурлеску вписалася в загальну картину, і картина ця видавалася вельми зловісною. Невдовзі вони прибули до величного, схованого за віковими деревами, маєтку місіс Вайдербакер. У передпокої Дезі Гровз з розчервонілим набряклим обличчям та мокрими очима кинулася до Фріди. Обидві жінки вхопилися одна за одну. Саме тієї миті під'їхала місцева поліція, і Тренд Підрекомендувався суворому, круглолицьому інспектору. Стривожений, весь тремтячий від страху Дворецький провів їх обох через вітальню до музичної зали. Саме він виявив тіло. Після того, як місіс Вайдербакер поговорила з Фрідою і залишила Дезі в холі біля телефону. Вона відіслала Дворецького до садової клуні за спеціальною мотузкою для квітів. Коли за кілька хвилин він приніс її до музичної зали, то знайшов господиню вже бездиханною. «Ви не чули звуку пострілу?» – грізно гаркнув інспектор. «Я почув лише приглушений звук», – відповів Дворецький. «Але просто подумав, що то вихлоп автомобіля». «Коли Дворецький...» Відчинив двері музичної зали, Трен та інспектор мало не задихнулися від густого аромату троянд. На трьох довгих столах у своїй сліпучі величі палахкотіли квіти, виставлені на конкурс з місцевими дамами, а на килимі перед ними огрядна, поважна і грізна навіть у смерті, лежала місіс Вайдербакер з багряною плямою на сицевих грудях. Інспектор підняв пістолет. І чия це зброя? Місіс Вайдербакер, сер. Вона тримала його в шухляді письмового столу. Зберіть усіх докупи. Але ж містер Гордон прикутий до ліжка через гіпс на нозі, сер, А містер Майлз та молода особа, все ще на прогулянці. Знайти їх. Довкола щинилася неябика метушня. Почувся тупіт і вигуки наказів. Трент стояв, дивлячись у відчинені французькі вікна, крізь які будь-хто міг непомітно прослизнути із саду всередину. Він знову глянув на місіс Вайдербакер. Тоді з дивним виразом обличчя, напівсумнівним, напівзадоволеним, він витяг особливо пишну жовту троянду з квіткової композиції і встромив її собі у петлицю. Усі зібралися у вітальні. Дворецький застиг біля дверей, похмурий та збентежений Гордон Грофс. Сидів на канапі, накинувши ковтру поверх гіпсової пов'язки. Дезі, яка вже трохи заспокоїлася, хоч і залишалася блідою, сиділа поруч із Фрідою, тримаючи на колінах блокнот для стенографії. Проте найпомітнішими постатями тут були племінник Дармоїд та королева Бурлеску. Майф Згровс. Високий білявий молодик із приємною вродою стояв біля столу, на якому носовичку затишно мостилася невеличка кубка встиглих та ще зелених ягід полуниці. Поруч із ним, ще більш ефектна і духм'яна, ніж усі експонати виставки Троянд, височила рудоволоса Хлоя Кармайкл – нова і доволі одіозна невістка Спокійну місіс Вайдербакер. Інспектор важкувато зібрав докупи всі факти і тепер намагався дати їм лад. Він уже виключив зі списку підозрюваних Дворецького, який вже 30 років служив у місіс Вайдербакер, Дейзі, яка саме записувала промову Фріди по телефону, та Гордона, який був прикутий до ліжка на горі. Тепер... Він люто свердлив поглядом Майлза. «Отже, місіс Вайдербакер не свалила вашу нову дружину. Вона порожувала припинити ваше утримання та викреслити вас зі свого заповіту». «Саме так», – спокійно підтвердив Майлз. «І скільки ж становило це утримання?» «Десять тисяч на рік». «А ваша часка спадщини після її смерті». Одна третина. Це озвався Гордон з канапи. Я отримую дві третини. Частка майза складає близько півмільйона долларов.